Такі дорогоцінності Ти злодій, сказав він спокійно Кивнув Яничарові І той миттю згорнув з крісельце решту краму Застогнав хю сам Схопився руками за чарму О, Аллах, що роблять ці грабіжники? На ювеліра посипались удари Крамарі порозбігалися, хапаючи свій товар Яничари, скориставшись із нагоди, забирали, що потрапляло під руки. Хюсам лежав на землі, заслоняючи обличчя руками, а коли сам Алім штовхнув його ногою під ребра, неймовірна кривда і людь додали йому сили. Він звівся на ноги і прохрипів блискаюче слиною в обличчя Чормаджієві. О, зміє ядуча, викохана за моєю пазихою, О, виплатку самого ібліса, о, смерть наша, Та хай тебе, рідна мати, прокляне. Тепер Алім упізнав сама, Він на мить остовпів, розгубився, Та довкола стояли яничари. Чорбаджий не міг прощати якомусь жебракові Такої зневаги. Гострий ятаган проколов горло старого йвеліра, діждавшись, поки зперед парадних воріт бійюк сарая розійдуться яничари і спагі, до вартового підійшов якийсь купець із великим своїм парчі. Мені велів кизляр Агазамбул принести дорогоцінні тканини для гарему крізь вузькі пролізи по вік. На вартового зиркали маленькі рухливі зіниці. Накажи провести мене до Замбула. Кизлярага підозріло зиркнув на торговця парчею. Він не кликав сьогодні нікого. Все починало набредати старому євнухові. І гарем, і недолугий султан, і служба. Сьомий десяток ліг на спину. Все важче було їй згинати, колись в юнкий і спритний плазун ставав лінивим алігатором, якому хотілося без діла лежати на сонці, розявивши пащу. І має вже через що багатство є. Якби ще чистих кілька тисяч піастрів, він купив би у Каподана баші Галеру, Перевіз би свої скарби до Мекки, і там спокійно доживав би ві. Не питай нічого, замбуле, промовив тихо, купець, і ахнув кезляр, ага. Сефергазі? Ссссссс, не розпитуй, як я дістався сюди з Родосу. І не клич прислужників, поки мене не вислухає. Я розбагатів у цей совій парчі Загорнутий мішок із золотом. Один мішок. А другий цілий юк. Турецька міра грошей. Сто тисяч акче. Лежить у найпотаємнішому сховку в одного татарина, що торгує на Бедестані. Якщо ти мене викажеш, то другий мішок для тебе пропаде. Коли ж нині скажеш султанові, що Мухамед Гірей готує змову проти нього. А єдиний вірний слуга Ібрагіма – це іслам, ти отримаєш його. Як тільки мій вихованець вийде від султана з позолоченим мечем, я тобі дам ярлик, з яким ти підеш до торговця тканинами татарина Мемета. А тепер купуй у мене цей сувій парчі і неси його легко» мупір'їнку, ібрагімовим красуням. Шайтан просичав Замбул і прийняв із рук Сефера важкий сувій. Ібрагім поволі заспокоювався. Зловісний гармидер біля воріт Біюксарая нагадав йому було ту ніч, коли бенкетував увесь істанбул а він сидів у в'язниці, проклинаючи Могутню Амурата. І раптом двері навстіж, І надтовп біля дверей тюрми, І труп ненависного брата перед ним. А що, коли цей підозрілий гармидер, То вже його? Ібрагімова черга. А слава Аллаху! Яничари збунтувалися за право Першими цілувати його шубу. Значить, вірні йому. Ще довго зможе він Ніжитися в розкошах і спокої. Ібрагім повільними ковтками сідив вино. Очі п'яно плавали в орбітах. Два замбули увійшли до султанської опочивання. — Я не кликав тебе, чого хочеш, кретине? — Змова проти тебе, султане, — випалив замбул. Випав гледчик із рук Ібрагіма. Він хотів схопитися на ноги. Але спина прикипіла до подушки. Прохрипів «Де? Хто?» Мухамед-Гірей бунтує Крим-Султане. Ібрагім широко розплющив очі. Хміль раптово минув, зібрався з подушки, схопив за груди кизля і шпурнув ним, тупо вдивляючись у його вишкірну пащу. «Хто? Хто?» – говорив мені. Що Мухаммед буде вірний порті, хто переконав мене, що іслам гірей зрадник, замбул підвівся на ноги, випростався. Рабська покора, з якої він завжди входив у царські покої, зникла з його обличчя. Ти ще не бив мене, султане, і краще не роби цього. Замбул стане гніватися. Як керуватиме сонцеликий султан великою імперією, коли не стане всезнаючого Замбула? Самотність пасує тільки Аллаху, бо він непомильний. Великий Ібрагім на самоті може помилитися. А тоді Нур-Алі не пожаліє твоєї голови, як не пожалів Амуратовий. Я ж тобі даю... Як завжди щиру пораду Пошли негайно по іслам гірея народос А по Мухаммеда у Крим Ібрагім стояв запущеними руками Під горошинами стікав По рідких волосинках борідки Тепер він зрозумів ота От його могутність Те сплескування в долоні Було самообманом Усі ці роки Ходив він по палатах, обдурений своїми ж підлеглими, і влада його триватиме доти, дотки вони заходять. Карагез. Все, що було дотепер, це Карагез, а він, прикостюмований у султанський одяг в'язень, тішить публіку так, як цього хоче Нуралі і цей потворний владик. Ось він, балаганщик, розправив перед актором спину, дає йому зрозуміти, що вистава мусить мати кінець. Продовжити